دا هغه له خو يو هغه سوداګرانې هغه طریقې د بیوي چې هغه کوم دونو مڼشوي دا وینم دا داومت یې شي وی دي چې کما کې نظاره دې موذیلن نظاوي جهالت د مبيعي يا جهالت ثمن يبا كرزا د جانبين النووي د پای او مشتری رس نه وی یا وکدا ش شرط راشی شاید په فائدہ راه هر جنوی نه وی یاد ماخذ له هی وکاله پیدي وی او یا وک سودی ما غبي على جائزي دغه ان غبي او اسمنا ذکر گئی قبل شيق اسمنا آواز ذکر گئی د اوجې هدايه کې تیر شي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصابانا صدوی این یبی را سمرا حائی تیه انکان نقلا بی تمارم کیلن و انکان کرمان این یبی و بی زبیب او دیتا نغد کم دنو و شکیدلو میوغا نخص کی کمارم کیلن بی تمارم کیلن و کنګوري نه یيابي او د سببې په هوښکوباني خاص کی. نو دغه کیسه پته نه لګی. چې دلته چې دادکم کوي ټون اور کړل. نو دا چې باختي کمپریټر نه دا برابر دي که برابر نه وي. دې دی کې شبه لري بالا. لکه جنسی یو لګان. نو وها بګران نه لکه دوی د شل کوي د واخلہ اوسه بدل لبا هو څوک ومه. کدا نل لسخته او کدا شنسوخته او کډیر ششه. خوخته او دا جایزه ندا دا کله کې شب زده تا دا شان اوس کو کې واه دمس دې باندې کار نظران اي بيو بکې له توام کفسلي دا را شانتي غنو مولور کې وې دالاس بوجي غنو والا زب زده خغانم زال له ریباد پرشر ورکوم چې څار شوې دې کې شب زده ریباد حينما قالوا النظامات على النظامات على النظامات في وصولوا في تمام التايير مصممه اداره فريق علينا كنزده فلي وين نفصع عليا يعني كزياده زمالي وككم شنوم بيبماله عندما تقول الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحاوره والمحاطر والمزابنه مخابرهكمن دار روانا اسمك بدر ما ابو سلور وبادي وركول دي تو مخابره قوي څه دا په خیبر کې کېده د دې اجازه تر راغله دې هغه وځنا اول دا ټکنوال چاغه کوي واه بیا زما کې اجازه ورګول هغه کې نبی رسول الله اجازه ورخله محاقله دې کمندار ا اي امير الرجل زرع ب 100 فرقه حنطه دغه مذابنه او قسم نه چې مذابنه کلفسلنو کسی بیا وته محاقله و څنګه له جوار کې چې سوه محاقله فكباغنكن بها وتماذبن وياتي طرف 300 طرفا د قلونو بیا دا سو قلونو دا پارا چه کندنو باغا بستن چه دا باغ بس لس کالا دمائی ار کال بیزا دم نو کده یو کال میوو نگیر بیا خبروانی پوشتو نی نامو آواما دا, دا وانی سنیا دیستیسنان چه دا فرسون خودو مرانا پا در لگی چه سو مرانا ورا خصا په آرایا آرایا کې رخصت و رکڑو چه آیاو گونده چه کندنو چالاور کی اغا بیعت نه اخلي راجايز ولا کرے آسانو مستاني ملي فاطمهطا تعالی على رسول الله صلى الله عليه دا مطلب دا رشي او بوتي سړيو ور کو چال اسوالي شداستاشو دامت شوکا بي هغه کو زراته دي سانکړو باستو ورو وخت را روانو دوه تا وي ستا به دې بوتي کې وسو مړه ادعالی <سؤال> جمع کمپوٹ در کرده اگو ایدوک کریٹا شمتالان با بکی ادعا غضور کریٹا اوچد که خوشی بیاری با دیت طرفون بینا ادعا جائز از اگر در دوم بانی نه الاس بیعا ندار ام اخی اگو بھوٹی والا شمتالان ورکلو اسوالا در کریٹو والا شمتالان سکی ورکن ورخصا پیل آرائیلا امی حریرات عزی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرخصا پیل آرائیلا په اندازې اړه د کډور په پادو نه 500 او شوکې دا کې دی واقعي دی دا کې دی پرازینه دی زکه څو دم راځي نو ورګي 15 ستې لګا همومن چې سوالور اندو به زوم ساتو نو سري کومه والحمد لله ان عمرنا حرسول الله الله عليه وسلم بمار عاقبه تاسو پورې دا غیر فائدہ کارشه مینوې صلاحانه مراد فائدہ دا وي او یا چې کومه پام نشوې نو فراری پوری خر جائز نہیں سبحانۃ اللہ تعالی عنہ قال انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرنا خطعت بیا قیره و راشی بیا پارہ حتا حمر ترنتی سریشی قال ائته زمان اللہ و سمرت بما ياخذ مطلب کہ جتا طوفان راشی او جتا جکمن فصل تباشی مجھے نسبانہ لافی سے اخلی زی ملگری تفصیل بیا پس ست طریقہ جائز کیزال و هم دادرین <متحدث> رضی اللہ تعالی مقارنه حر اصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنبیان سینین و امارا داغا معاما دا <متحدث> عنبیع سینین نسول پلون دا بارباغا استنددین امارا فرمائلی دا او حکم کرد دا زروتونو پا لریکاوالو باندی یعنی بخش توکای قداغی مزدوری <متحدث> تلریکی نو دا جائز دید وانما قال الله الله عليه وسلم او بيع من عقيقا حمران فاعطى هذا شو حائطا فلا جائز لي ب زك بما تاخذ مال اخيك بغير حق فنا جائز ضرر مال اخيك وانما قال قام يدعون الطعام في عالم سوق داجل وجنب دماغ كثير شيء بخراسي بازار په بر سر کې وا الرسول پیغمبر او په مكانه یې نبی او رمنده راوړ او مه پر سر تو پر سلل ملت وبسکو واه چې زمیداران نو ميداران وړاندن نگیرل دوی ورزمکه تی نو ارته وته اردان سکو واه رسول ته منډه لا بیا راوړ خدای جاسریو پیغمبر او په مكانه یې نبی له سلام مرکلان به په مكانه وي خپل ځاله راوړي وعن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صاحب عامل قداه ابي هو خطايا ما مثلا چې پورې حاصل کړني مبي قبل خبر جائز نه ده چې وایخ لیک خپل زګي نبي اسګه خر سګه قبل القبض مخ خر سو باريا باب قر امر الذين عنه النبي صلى الله عليه وسلم وان لا قد قال يقرا قالنا عذاب ولا احصل شيء الا يخبرو قدا حاصل باركه نه ده د د هر سس قبل قبل سوال جائز نہیں راول الله صال <سؤال> الله ړ سرمار را لا تلق بانه مخیله مځئ کافیلوله آس... مخیله مځئ چندته تیزان ارزانانهلی ل بیاین ولا ب بعض کو ماد د یبل د بیا د پ س م کوي چې یبل ته مایل شوي چې مایل شوي دا اام د جز دی وله تاج شوېزول م کوي چیا ته نه اخلي نو سره ټیزی ولا يبي وحصر اليبار خرای سره د باندې چې د خرصور لګي پری د چې د باندې چې په خپل خرڅي په ځان په خپل خرڅي کې غاڼه خرڅي خارې ته حکیمت معلومي باندې چې د خپل معلوم نه اوبره وی خدانو سره ساک ده چې ویلو تسل په یو کې نو او خارې د بدره چې د په تسل په کې او شړی چې کمنو دا نړا وړي دی دوی دوی زبېدل افارسکوا و دیچه کم دنو خلقو تریٹ گرانی، فریده چقدر زمیدان خلق تے حشرائیسو رفیسے بکار دی ام بس خلق بول سکی، وارکی بس <تصفح> آو، بخولانزی <تصفح> مپڑ سا ہوئی دو، او خو خول خولانزی دو گردو دو مزو خولانزی، دا چه فائپا کی جمع کی، اس خواد سنگ چل گئی، فامنب تاب آد ازالک دا عدیز و مسرات تے، فامنب تاب آد ازالک فوغ خیر نظرین، چاچې داسې یو او خواغستا یمې خواغستا چاګلې وړاندې پر سوالې وي او چرائنه یو ډېم چې کدن وبالټې په یو کو او بل ټې په الای اوس پدې سکه یم خو دې چې ویل چې ورو کو خواخاوي سره کی او کو خواخا نو واپس کی یو کجوري یو اوګي کجوري و سره واپس کی دا غپایو په بدل مطلب لړندارې کو کلیای کی یا واقع ته حال الله و و آپ کا ٹیم دو براوا چاغری یو ٹیم پای دور وو تا چې کوم ځای کې دا حدیث واره تشو هغه یو کجو عمر کیمت د یو سو ا کجو کیمت څه لاره و سره واپس کی او چې کلیه کی مطلب د پایو قیمت چې سکیږي هغه دوی ته واپس کی بس هغه دوی ته واپس کی هیڅ مسله نشته کی وروات دغه څه معنی سره آتا نو کړه دا څه په هغه سره کارا کوي ان من تمر من تعامل لا ثمرات لذا نه نه غو توام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقا و سرقا فصنع فشرى منه فإذا آتاه يده ثم هو فكله ذا مالك بهزار درا شکو بالخيار قابل خیر کو پاغه ته ورته ور دي دي نه ور دي ور دي وانه قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقوه الصلاه حتى يهربا منها الى الفوحه جوازه تر چې منډه تر ور رسید ما خل و مزه وانه قام قال رسول کېږي نه چې مائلشم ني ني مائل له نام نبي اجازه دي يوتن بل جناپت تصل له له اغه یو ته مایل شي ويدي چې هر دلای ورکاو اته ورسلو شي چې هغه سره ورکول مال دا جائز ني الا عياذ الله کدي لکو توشي مال نه راکې اوسه ته زنو جائز ني و الله ورته رحمت الله تعالی او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کندرو سودا مطلب دی به اړې راکې د بل دی په سا وان ذا رن الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قادر يرايد شاءونات يوم ان الله دي خلق چي يو بولول الله رزق ور کوي بس هر ايته ايګر په دې رادي الله تعالى قال قال مها رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فتين وعندي عتينها عهدت بول بستيننا شتوكس مجاميع وشللي هذا دوكس مسوده کول نه من فرماي لیدا نه عن الولامه والمنازاه في البير دا غبيري ملامسه دادا دا چه سڑه پلاس کیری پلاس بکیری لمس رجول سو بلاخر بیدی همیلی بی لیو بین نهار ولا یقلی بوی اللہ بزاری بس و توی لسو بیخیر دا بزمائی یاو تو لسو تی خیرستا دی بس دا چه گم نمو رضا بگی نشتا منابزه دادا دا چه جمع و تارتاو کی چه با داواخلا با یم بزراخر سو بو و یکونو ذالک بیوما من غیر نظرین ولا ترازین لبسطین دوکس مجامی اغسطل اجتمال و سمم یو اجتمال و سممم سچه ده ایجا لصوبه علاعت احلیات قیه فاید دعا حدش شقیه لے صالحی صوبه چه دا جامع شه کمدنو بھئیو گوا چه ودا سچه کمدنو سکی ووا چه ودایو طرفی سوی خالی وی ودا فا دو آه و شرقه هی لیس آله صوبون و لفصتو لخرائه احتباع اوبوب صوبین چه سڑا جه کمنون دا صادر دا سواچه دا سواچه و دا سناس ته او ټول حقیقت احقاره کرده وی دی پره چې کمنون سشه نیشته حالا که تا حقیقت سلاح کاره کرده و و جال سن لیس آلا فرجی هی من حشه هن دا, دا با فرج بانه سشه نوی دا وصف و پرتوک که دا شه نیشتا و لنگونو که او پرتګو شکل لا پرتو پرتګي ویسا چې سوي رحمه الله فرمایلی چې یا ټماټر خرڅي هانه کې بيټه مو لري ټماټر خرڅه ام ادي عمره راځي لا قارنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه کې سړې کيني پرتګو مين په ځان کپڑا اچي په دې کې ویسا چې سوي رحمه الله دې محطات اریو غدارا تعالی تعالی و قرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن باوی فکارنی وولی چیکارنی وولی جوڅه کم باندېوله کېنه دا غځه ما لري دې کېوم رزا نشته هغه دوکي ویانه ما نه فرمایلنا سبحان الله و قرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن باوی خبره قدرت ها حب لله لله نقول نقولو چې دا غځه ګندنو غواله غشي او ځه ځخیراری او غځه بیا ځخیراری غب نه فکان نبئان یتابوا ورجاعیلیا کان الرجل بتاو الجزور وامن استلبوها الا ان تنتج الناقه شدای او اخرى بل ثم تنتج الجله في بدننا ذیرا مره فرمایلنا یاره قالنا رسول الله الله علیه و آله وسلم ان دین ذو قدرت تمنا فرمایلنا دا. داخل المکروه قالنا نور جائز له القا خ خبردا چه دی ولیلا اور یو ذکر لابسراوی دا غلا بیسور کی لگا وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ دا کسبونه ران زیراب الجبل لد انغللو شو کو خدانګی وان بیل مای ول ارض او بخار سوال سمکه خر سوال لتا حرسا د دینه کومنه منو فرمایلی دا جسم کې پیسیډی ریښینې نه جواز دی وقال حضره قا رسول الله صلى سوال دا وقال يا مراته ديال الله تعالى ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سددتكمنوا ووبه خنسي كي وقف يلي شداوا لو زبلوا نبی علیہ السلام پر اوڈیری تو توان تیری در لازمگی بردن نکڑد نبی علیہ السلام لحصول مبارک لانده <متحدث> شو فقال ما حدا یا صاحب توان فی بگا باران شویده وی دا لانده و لپا سکی اولین چی خالکیوی نی من <متحدث> غش غش فلی سمین نی چی سو خیانت کیا زمان نده تا تسکی از او طریقہ غلط را او سو طول دا گره د پاسه ځای سمي خلل نسيږي ټولو کوي ټولو کوي پاسه چې کمندونو یو شان ګلاندي برخ باندې نبي عليه السلام یې منغښ بره سميني ټول نظم مزګوريم کوي او حرامو کوي هلكه خاصه پاسه سکي داس خاله دغه دارکته دا سم درې دارکته ښه اخلي واخلہ کناخلی ماخه وله چې کمندونو لکه خلکس خاني ورته چې کمندونو پاسه دې یو شي خلل نه بلشي دا دا نبی رسول الله عليه وسلم دغه شبلې سمې او دا نه خدا تعالی <سؤال> موږه راغړنه رسول الله مالك الله وعلى رسوله صلي الله عليه وسلم پس اسنا کول ولکدونه معلومي چې معلومي ورته دا طرف نه خرځو او که مجهول استثناء دې سنوبیا چې کومه مبيعه سرزي جهالت راځي 14 فرسوه خو د سچې د ما خو خيغه وبیا فاتكم الله سوربه پا د پاتکه هرې پاتکه شرګره د پاتکه دې ثبتل کېږي وعنى نسي رضي الله تعالى قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنبي حتى يصد وعنه رسول الله لا تجدون شيء نباخشي فدانونة جكلكي شيء ونها عن بيع التمرية حتى تزهو إلا دروات مغمرة قال نها عن بيع التمرية حتى تزهو ورواء رواه ورواه تنجو وبدعوه عن نسي وزيادة اللشي في المصاريح وإن يقوله نها عن بيع التمرية حتى تزهو إنما سوري تبت د رواثه او هغه د یو مور قاره نه عندي او تمر په دنه الله عليه الله عليه وسلم نه عندي هر کالي بل کالي اوه کې او مو بي وسرون نيشته او ووبشي ودا منربانه په تور عن ابي نه عندي په دې قاله الله صلى الله عليه وسلم عندي اوه نبی صلی الله علیه و سلم مرا فرمایله دا د بیا ویپان چې نبی صلی الله علیه و سلم چې م بیا ورکی او پیسې وو شي در بکم دا دا وو بشي در بکم دا چې کمرو لښتره دا عرب او بهاوا عرب دي کې پسادو مو ایفهام پکومو بیل وروان خو انا علی ذکر الله تعالی نقلنا ها رسول الله صلی الله علیه و سلم عند علم اے رسول مجبور شې چې شیخ رسول ته دا غنا بستل تو کینم مې سماره سبلا ان تو درګه او تعالی هو ان رزیرا من کلا سال نبی صلی د انګلو پیسي پنه او وقاریا رسول الله کین انو تر پههلا پنو کرم مونږه چې کمنو پریږدو دا انډر سروې پریږو مونږ نستو مونږ لکه لګ دبل طرفه من کنه واره پرفضا به سکی راکی نبی اسلام په کی اجازهت ورته دته ویلا ما عربن سوي ورگا وکم تورو مسلمانو صدغنی وانا خاطی نهه پیدا نو رسول الله صلی الله علیه و سلم ان علی عنا السلام کی حاچ سینو هر ساعه لګدا آنلاین رسول الله یاسینا مدیر فریدو میرید من ساخلی اغما سرین یافتاو له من سوف دی ولا بل دکان راوړم قال لا تالف علی سلام اندک دا تیم خر ثواب جتا سره نه مطلب خپل مال خر ثواب ته دي مخ خر ثواب وناری عمر راته جلاد تعالی قال عرسول الله صلی الله علیه وسلم انک یاتنی تیمات وانا مرځ صف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عقد البيع ما ملكت وما ملك لمكرو دغی د عقد سرمنافی و لا شرطان فی بیع و لا ربح ما لم یذمن شک ار شگټ سړی والی چې کوم پتاوان ناراضی پتاوان بناراضی کټه ولا بیع مال سائندک محبا چه کمدنو خان خرسول بن نقی نقی مقام کی بیت دنانیر و دنانیر و بان فاقود و مکان حد درائم دانیف زیوم درائم و آغستل و بیت درائم و فاقود و مکان حد دنانیر نبی علیہ السلام و رعالم خدا کرتو ذالک وی لاباس بیهی لاباسا انتا خود و سیار یومی همک کده دگر از این قیمتی بیا سیدا اینجا درهم و دینار دگر از این کمسوید کیمات الیا سیدہ ما علم طب طریقات وبینكما شیوا نبی علیہ السلام ستر دی کلو سٹائم غیر او یست ها داماشترا لاعدا ابن خالد ابن عودا نبی علیہ السلام نے رسلو اش ترامل او عبد لا دا ان ولا عغاله ولا خفسه شنو به ګي بيماري شته نبه ګي نقصان شته نبه ګي خوبش ته به المسلم یو مسلمان په مسلمان خاص کړل دا ورته ته ویلو تاره نو ان رسول الله صل الله عليه وسلم دا غوږه روایت مخه دي او شې وړي چټا ټوپي الای نبی رسول اسلام خاص کړو ټوپي امي يزيد باندې فقال مبي صلى الله عليه وسلم من يدير على جرام فاعطاه رجل درحمن فضاع منانه وانو اكتر مرأت قرأ سننعف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير من لا عيدا لن ينفر حلم يذل ولم يذل جاء جاء جاء كم ننو يوشخيز خانس كو عيب جن وخبرداري في نگو ولم يذل في مقت الله اور لم طلع للملائکه تطلع له فرشته به کوم